ان الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحا لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحکیم سورت حدید کے تر سورت غابن پورے مسائل انفاق فی سبیل اللہ ذکر کہی ترغيبات انفاق په سبيل الله تعالی اور سره له منافقانو زجر چې بخل کوي او مومنان له بشارتونه باقی الله لرا هغه سو جی باسمانو کی دي او پزماکا کی دي او الحکیم اغل اډیر زوروال دی او ډیر حکمتوال دی لهو ملک السماوات والارضین خاصه لاله اختیارات تی زسمان نو د زما کو یو حی و یمیت جنډیکی خلقا ملکي خلق او علا کل شین قدیر اغل بارس باندې قدرتوال دی والاول اوغلا اوله ده, ده هر سنا چې محکزه سوک نشتا والآخر او اخر ده, ده, ده هر سنا چې رستو تي سوک نشتا والظاهر او ښکار دي په خپلو دلیلونو سره والباتن او پټته په د علم سره او بكل شئ علیم غالا پارس باندې پويږي والذى خلق السماوات والارض خاص الله غذات چې پیدا کړې دي اسمان نو زمکا په سيته اييامين پاندا زادس پګروزي کې ثم استوى بیا غا برابر دې پارس باندې يا لمو ما يلج في ویګ یالله پاراسو چې نن نوځي په دې زما کې او پاغسو دیز ما یاخروجو مینا او پاراسو چې راځي د دې زما کې نا او ما ينزل من السماء او هغه چې نازلږي د اسمان څخه ملائک دی او که رحمت دی او که باران دی او ما یاروجو فیها او هغه چې بیا اسمان ته وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ أَلَا تَسَرَّدِ دایلم په لحاظ سره چکم دې کې احساسو وللا ب ما تعملو نبسیرم اولاسته په عملونو باندې عمل لذن کې دې لهومل قص سماوات والارض خاصه لاله او باد شهید آزاد اسمان نو زمکه ویل الله ای ترجعل او بیا حس دل لا ته واپس کیدل د ټولو فیصلو دی یو لجل لیلا فینهارې او یو لجنهارا فیللیل الله نن اباس شپاپ او رزقین رزلو اون نبا سی روزه پشپې کی نشپلو یشی او علیمم بذات الصدور هم او دا الله پوي کی تا خبرو ذلنو باندې هم دې دې په ټول صفاتونه ز الله بیان کړو دې دې عمل الا صحیح کی چا عقیده روز د اعمال ذکر کوي آمنو باللહી و رسوله و انفقو ایمان راوله په لاله باندې په دي طریقا کوم صفاتونه بیان شو او د الله پیغمبر باندې تابعداریو که وانفقو بیا خرجو که مم ما جعلکم مستخلفین فيه بعضی د مالونو نن چله اگر زولی اتاسو پاره باندې اختیار والا چې خرچه کې خرچه کې الله زر کړی دی فالذینا منو منکم پسره کسان چې مان نه راول پتا کې او انفقو او به خرج کو دے په نوم باندې لهم اجرن کبیر خاص دزیزه پاره اجر دې لري وَمَا لَكُمْ لَا تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ او سو اجزا تاس ایمان رو رائح پا اللہ بانده وَالرَّسُولُ يَدْعُوكم او پیغمبر پاک تاسول دعوت تر قید ایمان او حال دار چې الله غسته راستا سنا ان کنتم مؤمنین کچري تاسو یقین كون کده الله په وعده باندې او ولذي ينزل علی عبده الله غځاتې جنازلي په خپل باندې آیات بینات اللي یخرجکم ایاتنا دا توحید دید پار چوبا سیتاسو من الظلمات الى النور دا غدیر او تیارونا رنان دا ایمان تا و الله دا توحید تا و این اللہ بکم لرعوف الرحیم و بیشکا خاص پتاسو بانده دیر مہربان او رحم والده وما لكم ان تنفقوا في سبيل الله او سعوا ذره تاستا چې تاسو خرج نه کوئ دا الله په لار کې السماوات والارض او الله ته پاتې کیږي اسمان او زمکه او سچ په دې کې دي مدار زه تا شي د پاکستان حاصل ساحل نکړم لا استوی من کم من انفقا من قبل الفتح و قاتل اللہوی چی خرچ که ضرورت پوخ که خرچ که دی دیر دیر لویجر دیر نظی برابر پتاسو که اغسو که چی خرچ اکڑے دیر مخ که دیفتح مک کنا و او جہادو نکڑی دی ولی از ضرورت وقت کنا اولئیک اعظم درجتم من الذین دا خلق دیر لوئی دی پا مرتبہ کی داغی کساننا انفقوا من بعد و قاتلوا جمالو نے خرج کری دی خپست فتحنا او جہادو نے مکری دی خپست فتحنا وکلو عاد اللہ هر یو سره الله وعده کړی د جنت کومه کې خرج کړې او رستې کړې ځکه جنت پیمان ایمان حاصله الله بما تعملون خبير الله ستاسو په عملونو باندې خبردار دی درې ما یا من ذل ذي قرضن حسنا څوک دی هغه بختهور بنده چقرز ور کې الله لرا قرص خاسته چبذلوي خامخايي فايذع فوه له لهو پسلا وذكن کې ز لره د غمال ددم ولهو اجرن كريم او د پالا اجر د عزتمن يوم ترالمؤمنين وال مؤمنات با قرص باندي باجر اجر کتابووی نیم مؤمنان نارینا او مؤمنانې زنانہ یا سانوروم بینا اېذیم او بیا اېمانېم منډی بواهی اگر لاغانې دزي بینا اېذیم مختا او بیا اېمانېم دزي خی طرفو نتا بشراकुम अल یوم تجری مین تحتهال انهار أبو إلي جيم دا خوشالي د تاسو لرنن او جنۃ ندی چې ویږي بلان دی داغې نه نهرو نا عادین فیها میشوی پاګې ذالک هو الفوز العظیم دا د هغه کامیابې لوی یوم یقول المنافقون والمنافقات ياتقوا الرب جو بو يا منافقان سري امنافقان خزي للذين امنوا ينظرونا اګي مؤمنانو ته چمږ ته صبر وکي مونږ ته انتظار وکي نكتب اسم النوركم چمږه رڼا او وی لشي دې په جواب کې جواب اس لړ شي دنیا تا رستولار شي فلتمسو نورا په دنیا کې ځان لا رڼا وګورې په زریبه نو بیسور اللهو باغ او په الشي په میم د دې کې یو دیوال چغیده پاره وو دروازه اي باثنهو فی الرحمتو دن نا پاغی کی جنت تے وظاہرهو من قبله العذاب او با حر د دینا یو طرف تا جان نم دے ینادونہم علم نکم ماکم دا منافقان باوازونکی مومنانو تا چو لی دیوالو او اولیم اگستاس امرگری دنیا کے نو وسران ولې جدا شوې قالو بله او به مؤمنان چې او دنیا کې همر غريو ولکنکم فتنتم انفسکم لیکن تاسو پډېرلوه مصیبت کې او فتنه کې غورزولې خپل ځانونه وتربستم او تاسو انتظار کا زموږه حلاکت ته وصل خبرې کوي وررت او تاسو شکه او زمون پهین کې و غرات کو الله مع او دو کا تاسو خپلو ارزګو او armماننو چې دا کو دا کو ح جامر الله ترد چې د اللهصل راله هر د نه پ بالله غورو او تاسو دوه ککړې په الله باندې هغه شیطان دوه کمر دا لري له ځوګه چې په الله دوه ککړې هغه د نېرکو فلی یوم لا یو خذ منکم فذیه پس نن ورځ نشي غستلې استاس نافدیا جرمانا ولا من الذین کفرو او نه ذغخ کارو کافرانو نا ولی منافق خپرد کافر دیکن اللہ وی ددوارو ننن فیدیان قبلیگی ما اواکومن نارو زیدو سیدو ستاسو غور دے ہی اماولاکم دستا سرلائق دے کنا ہی اولا بکم یا ہی اماولاکم دینن ستاسو مددگار دے خوا مدد تنو وارای چی در کی دل و بیس المسوی رو دیر بد زید رات لو ألم ياأني للذين آمنوا أي ان زين شغه وختو اريك اسانو تا چې مؤمنان دي کوم وختو ان تخشى قلوبهم لذكر الله جو يري کې زړونه ددي د الله د ذکر سره د د کتاب سره دا وخ بکله رازي جل الله وتروسه پور استازو زلونو کې يررانلا وما نزل منا الحقين او هغه دین ته او قران ته چې نازل شوی دی چې حق کتاب دی ولا يكون كالذین اوتل کتابا من قبلهم او جربا المؤمنان نکی کی په شاندارۍ کسانو چې ورکل شوی هغه کتاب مخکې زینه فَتْوَالَ عَلَيْهِمُ الْعَمَدُونَ نُو دیر اوکدش و اپاغی بانده د دجهل فقصد قلوب و امسخ دي دادی و کسیر من ام فاسقون او دیر پدی کے فاسقان شو کافران شو اعلمو ان اللہ یحی الارض بعد موتها پوش اے چھ بیشک اللہ جو اندیکی دا از مکا پس دو چی دونا قد بینا لکم ال آیات لعل لکم تاقلون یقنان چھ مونگ بیان کردی خاص تاسو دا پار آیاتو نا دا قرآن دی دا پار چھتا سو چکے. چه جواندیم کی با قرآن سره اِنَّ الْمُصْتَدِّقِينَ وَالْمُصْتَدِّقَاتِ تَرْغِيبُ بے خیرات که ان کی نارینا او خیرات که ان کی زنانا واقرض اللہ قرضا حسنا او چې قرض ورکی الله لرا قرض خیستا قرض وزکا ہوئی چه قرا سوک نشی خوړی اخرا کزا فلهم ذچن بکری شي دی لرا ولهم اجرن کریم او دې لپاره اجر دې ډېر عزتمن ولذینا امنو بالله ورسلهیم هغه کسان چې ایمان راوړل او په لابان دی په حدانیت سره ایمان راوړل په پیغمبرانو دلاباندی اولایې کوم صدقونه ومدر خلق دې رښتینی په ایمان کې وښو حذا او ان او دې گواہان دي د خپل رب سلام یا شهیزان دي څنګه چې په جنگ شهیزان کیږي انو ذا مومنان ټول شهیزان دي دغه حضرت مجاهد وې کل مومن شهید او ان ربهم یې وې تاو سرا نه دا اللہ سرا مرتبه د شهداؤ دا, دا خواه لهم اجروم و نوروم دی اجر دی دا خپل عملونو او دی لر ناگانی دی دا خپل انفاق بی سبیل اللہ والذین کفرو وکذبو بی آیاتنا او اکسان چی کفریوکو در اغجنی قل آیات نزمونگا اولائکا صحاب الجحیم ادغا کسان دی جہنمیان سلورم ترغیب چلی اللہ ویسا تھی جوڑا خرج کئے اعلم و پوش انم الحیات الدنیا لائبن چبیشکا دا جون د دنیا دا دنیا پرستو چی دے دا لوبی دی او غفلت تے و زینتُن نمائش دے وتفاخرم بینکم ایوب الباندی لوی کول دی وتکاسرن فلم والی والاولاد او ایوب السرسیالی کول دی په مالونو کې او په اولاد کې چې د کم یو غډیر شاو جنې هرڅ کیندا شی وت جوړ شین نو بس کما صلی غیثن اللہ اوی دو ککیگا مگوری دا دی مال مثال دا اغی باران دے چووشی پا زمکا باندے او زمکا ڈکا شی اختر تازه شي شی آجب او خوشالی زمیدارو لران زمیدارو ته اگ کفارو گئی کولی مانا دا پتوالی رکن اغی پټې پتی پا زمکا کی خوشالی زمیدارو لران نباتوو د دی اغبوٹی خیستا خیستا ثم يحيي ونبيا فوق شيء غفصل وترىه مصفر على مائدة تشينه اغيل رتک زيان ثم يكونوا حتوام او بيشي چوری چوری ختم شي نالله دغه ستاره دنیا دا جونځه او استماله او په الاخرته عذاب شديد او او دغه عذاب اوس کوم ز اخلاصي په اخرت کې عذاب دې ډېر سختو چې مال مال نداشه جوړ کړې او چې د لاپلار کې خرج کړې دې نو مغفرتم من الله اي اغه دې په اړه بخشش دې د الله طرف نه د ګناهونو ورضوان او اغه د الله رضا حاصل ده وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور ندی زاجون د دنیا د دنیا پرستو مګر سامان د دوکی ترغیب د مؤمنانو ته سابقو ال المغفرتم ربکم څنګه <تصفح> یې ترغیب ذکر کړو ال عمران کې جهاد ته جسارع ال مغفرتم ربک <Gülüyor> دلته ترتیب ده انفاق تا ای خلق مخکیشه منډی کې هغه بخشش ته طرفه د خپل رب نه او جنته ارج جنته ارزوها کارز سمای او ارضی چې دغیب لنوالې پسند پلن پلنوالې د اسمان نو د زمکو دې و حدت للذین بالله و رسولهیم تیر کلی شوی دا جنتو و خاص داغی کسان دا, دا پارچی ایمان راولی پا اللہ او و پیغمبران دا اللہ باندی دالک فضل اللہ یو تی من یشاو دا دا چا اختیار ندی دا پا قابلیت نحاصلی گی <تصفح> دا په نسبا په خاندان نحاصلی گی دا د الله پا ظلی ورقیہ چاہتا چې وخایشی والله ذو الفضل العظیم ابل چېSearchResult نه کړم دا خو الله مالک دې دې لوی فضل بنزم ترتیب انفاق تا ما سواب می مصیبتن فی الارض ولا فی انفسکم نرسی سو مصیبت او حادثه اظمکا کی انستاسو په دې نفسونو کې الا په کتاب من قبل انبر اهم مگر دا ټول د الله پاوی کتاب کې دي او کتاب د تقدیر مېن قبل انبر اهم الله یې محکم محکم مالک ليو د پیدا کولو د دې عالم نن جدا زمکی دا اسمانو ننو اللہ ایم آغا کتاب لکلیو تقدیر میں لکلیو نو آغا تقدیر لی اللہ پا دی نو آپس کی چی تمال جمع که جمع که چی انا مسئبت پر آزیو بیا ودا پکار شکن اللہ ویغا چی اللہ نو آپ کی اِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير دا فیصلی پا اللہ باندی حسانی په دې تقدیر کې زموږ د پارا څخه یې دادا صحې حکومت ته الله وی لیکي لا تعسون علاما فاتکم دې دې پارا چې غم جننشه په غنیمت باندې چې استاسو نفعوت شوم <coughs> ولې چې استاسو یقیني چې داخو لالي کلیو دا سه بیا بنغم جن کېږي ولا تفروا بما آتاكم ان بليره مستی کوي پاره مال دولت چې الله درک تاسو له ولی چې په تقدیرم ایمانی چې دا زمونږه قابلیت نه دی تا خو را کړی الله لا یحبو كل مختال فخور به شکل لا محبت <تصفح> نه کی تیار <تصفح> یو غاور او متکبر سره چې په مال باندې داسې حد تورې سي دوه چې و سړی سوک پیژنې نه الّذین يبخلون مختلف فخور سوک ده الله دې دا کسان دي چې بخل کوي په مال باندې و یامرون الناس بالبخل او دعوت ور کې خلق له بخل نور ته چل کوي اغه چا جماغوالو اللہ د دې احکام نه فین الله والغنی الحمیید بیشک الله به نیاز دې حاجت یې نشتم اوس تعالی شوه دې په هر ځای کې تاولیسوان ترغیبن فقطا پوینزو وجوه سرام دوی مېسا ترغیب jihad لَقَدْ سَنَّارُ سُلَنَابِ الْوَيْنَاتِ يَقِينًا مُنْغَلِقِ لِلدِي پيغمبران پمعجزو سرا وانزلنا معهم الكتاب والميزان ا موږ نازل کړیو د دې سرا کتاب هغه صدې پاره هغه ميزان او چې پاره سرا تلل او کړی د دین تلل د دین تولب په الله کتاب کې نورې ته ميزان ویلغه ميزان نمراد دا چې مالونو تله نه ده ځکه پیغمبرانو سره چاته نه ولیدلې يقوم الناس بالقسط يهودريږي خلک په دنیا کې په انصاف سره انصاف د الله په کتاب راضي وه انزلنا الحديدا امونگ نازل کلی دا یعنی پیدا کلی دا وصپنا فیه بأس شدید چپاگی که جنگ دیر سخت دا جنگ سامان دی اما نافع علی الناس عام فیدی دی پکر دا خلق دا پار دا جہاد دست دا پار کی اللہوی دی دا پار جہادو کی ولی علم اللہ من ینصره ورسله بالغیب و الله کار کوي خلکو تاغاسو مجاهدین چې غیزه الله زدين امداد کوي او د پیغمبرانو امداد کوي بل غیب اصلي دي لن دي دا سه په غیب باندې یقین او ایمان راو ان الله قوی و عزیز بهشکه الله لري قوت دی او زبردست ذاته فتح غلبا کوي خو او مینان یې ولې پیدا کړی د امبیاءو مثال چې کوم پیغمبرانو چې لارې لګلیو او غوړي له کتاب ور کړلو ميزان ور کړلو ول لقد ابراهیم یقینن مونږ را لګلیو نو حلی سلام چې دا اول پیغمبرو د توحید دعوت ورکون کے ابراہیم علیہ السلام وجعلنا فی ذریته من نبوة و تن کیتابا امونګه وګرزاو د زی پاولات کی نبوت او پیغمبريوم او اسماني کتابونو د زی پاولات کے په نسل کی فمنهم مهتد نباز ذذینا شو پاغ توحید بانده پاغ دین بانده پا ملت ابراہیمی و کسیر من فاسقون او دیر پدی کے نافرمان شن سم قف پینا علی آساریم بی بیا بیام رستو پدی پسی راولی گلد دی پا قدمونو بانده او پیغمبران وَقَتَلَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ او رُسُلُ مِراولې کې عيساله السلام زې د مريم واَتَنا الْإِنْجِيلَ موږ ورکړلو د تا انجیل کتاب وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً موږ ګرزلو په زړونو کسانو کې چې د دې ثابتاري کړی و حواریونو او مهرباني سنگ چه صحابه او بینه هم داده هر پیغمبر د دا داشانو و رهبانیت نبت دعوه او اغا رهبانیت و, و پریزگاری چی دید زان نجوڑکلی و چې منگ دنیا پری خودا او منگ صرف دال لحظ دین ملنگان شو او خادمان شو دا طریقې شروع کړه رهبانيت الله دې ځان یې جوړ ما كتبنا عليهم موږ نو مقرر کړې په دې باندې رهبانيت الا ابتغار رضوان الله هم موږ په دې باندې ځاله رضا فرس کړی و چې بس الله رضا کې پر طریقه شي او دغم دا الله د رضا یو طریقه و <تصال> ما به فارز کړی نو او مثال دې نه فال عبادتو فما راوها حق رعایتها نو دې لحاظ نکوه پورا لحاظ کول چې فرشتیا باندې زاهدان او متقین جوړ شي نو ټیک ده ونا سبب ته دنیا د ذریعہ دنیاو ګرځولہ دنیا <تصال> ادا باغی امهت کی درزه سببہ دی امهت کی نبی علیہ السلام لی وره لارہبانیت په اسلام اسلام کی رهبانیت نشته کټ کی کناستل بلکره رهبانیت ته امهت سماج جہاد دی فئات ان الذین آمنوا منهم اجرهم پس ورکم گا که سانتا چې مومنانو په دی اجر دذیم و کسیر فاسقون او ڈیر پدی کے فاسقان شو یا ایواللزینا منتقوا اللہ و آمنوا برسولیم ایمان والاو او یریگی داللانا ایمان روڑے داللہ پدی پیغمبر باندی یوتکم کفلینی من رحمتیم نظر بک اللہ تاستا تا دوحی دخپل رحمت و ایعال لکم نوراً تمشون بیهیم او دربک اللہ تا صلاح دا سرانا جگرزه و سره په پر دنیا کی جون با ام ڈیر دا سهولتی و ایعال لکم باقنبو کی تاستاد تا گناونو واللہ غفور الرحیم الله بخشش کونک دے محر بان دا کارونه خامخاو کوي ولي چې دشمنان در باندې خوااسړی ونه کې ولي کڅا سودا خپل کار پریخو دو نه کتاب به وي چې زه محروم شو سي حاصل نکړم مونږ ته نه خيو کنه وکڅا سودا کارونه نکوي لې الله يعلم اهل الكتابين د دې لپاره چې یاقیده پې دانشي او یقین را نشي د اهلي کتاب او پتا سو باندې الله يقدرون علی شیء من فضل الله چې دا مومنان او دا پیغمبر خو قادر نشو او کامیاب نشو په اسی او شی باندې دا لا د فضلنا چتا زباند اری دا خو اسړیونه کې خوشاليونه کې جزګومره حشو زه اس شی او ته حاصل نشه کاری هو په دې انتظار کې دي کنه لیکن دا ارماں د هلی کتاب زکه نه پوره کیږي وان الفضل بيد الله يتي من يشاء چې وې شک هغه فضل چاخري پیغمبري واه اخري دینو اغه د الله په اختیار کېده او ورکو یې هغه چاته چې خو ښایشي دا اختیارات د له کتابو سره نشته الله او ذل فضل الله مالک دې د ټریر لوی فضل